So. So, so, Jetzt hast du ja wirklich angefangen. <lacht> ja, klar. Ich bin überrascht, ja. Sollen wir deinen Singer drin lassen? Na, lassen wir drin. Ja, herzlich willkommen zur 76. Folge. Zur Danger Zone. Zur Danger Zone-Folge. Ja, ähm, nach längerer Zeit, aber jetzt äh, wird wieder Re Regelmäßigkeit kommen, hoffentlich. Ja, ja. auf Tisch gehauen. Ja, und zwar äh, musste ich zwar viel arbeiten, aber ich bin sehr froh und glücklich und so. Okay. Ja, und irgendwie kam wieder viel dazwischen. Die letzten zwei Wochen, glaube ja, ich. zwei, glaube ich. Also gar nicht mal so lang für uns Verhältnisse, die Pause. <lacht> ja. Ab jetzt geht es wieder richtig regelmäßig. Haben wir, so. glaube ich, in jeder Folge gesagt. In den letzten immer. 15. Ja, oder so. nee, nicht ganz. Aber ja, wir bemühen uns. Wir bemühen uns, aber manchmal äh, ja. gibt es halt... Äh, Wenn unsere Hörer genug spenden, dass wir davon leben können. und. <lacht> ja, nee, gut. Aber hier... Ähm Wie heißt er nochmal? Äh, Olaf, glaube ich. Der, ja. Ja, der fleißige Facebook-Liker. Facebook Liker und Fan. Gro äh, Gruß äh, an dich äh, hier mit. Ja. So, ja. Also, Daumen hoch. Fan number one. Fan number one. Und dann kommt Marcel. <lacht> ja. ja. Schön. So, genug geschleimt. Wir machen weiter mit unserem Bl letzten äh, Blend. Blend, ja. Das ist so eine blendende Idee. <lacht> uh -huh. Uh -huh. Ja, und zwar den Wemis Wemis ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht, Wemis Pete, äh, Chimney oder so. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Irgendwie das so. Das ist gut, ja. Ich schenke den mal aus. Ja, ich google mal gerade. Ja, Wemis würde ich auch so lesen. Ja, Wemis und dann Pete, äh... Chimney. Chimney, ja. Chimney, wie jeder weiß, ist der englische Begriff für Schornstein. Ja, du alter Schornsteinfeger. Chimney Cleaner. Chimney Cleaner. <lacht> Keine Ahnung. Ich so ein Was heißt denn Feger auf Englisch? Englischen gibt's auch, nee, Im Englischen gibt es aber auch gar nicht so viele zusammengesetzte so Wörter, oder? Da gibt es ja, immer nee, so einzelne macht, Wörter. Ja, das ist so eine richtig deutsche Angewohnheit. Ja. So, Wörter zusammensetzen das ist eine <lacht> deutsche Sache. Macht vieles auch sehr viel einfacher in der deutschen Sprache. Musst ja, aber manchmal man Tatsächlich, aber manchmal. Hinterfragt mal auf einmal so ein Wort. also weil das, Dann ja. merkst du, okay, aus den beiden Wörtern ist das zusammengesetzt und denkst, okay, das macht Sinn, aber irgendwie habe ich das nie so auf dem Schirm gehabt. Ja. Und habe das immer so benutzt. Ja gut, hast also du ja auch. Bei Schornstein jetzt nicht, aber ja, ich habe jetzt kein Beispiel. Ja. Keine Ahnung, du kannst ja tausende Wörter zusammenfrickeln. Millionen. Millionen. Ja, ähm, gut, ich könnte ja auch, jetzt, wo ich das eh schon gegoogelt habe, mal gerade da drauf gehen, äh, kostet äh, um die 35 Euro. Ja. Und ist, wie gesagt, ein Blend mhm. äh, aus Schottland. Riechen wir mal, ne? Mhm. Mhm. Ja, schon leicht so rauchig, natürlich. Schon steinig. Schon steinig. Ja. Also ein ich bisschen hat, Aschemäßig für Holzkohle. So. Ja. Ich finde das fast so eine leichte Note von so Petrol. Also ölig. So ja. Also tatsächlich ölig. Aber nicht unangenehm jetzt. Und finde, da ist so ein bisschen ähm, Frucht mit drin und zwar würde ich äh, Zwetschge sagen. So ein bisschen. Ja, oder? so sowas kommt hin. So eingelegte Zwetschgen. Ja, so, so gibt auch so nachtig, so beschwipzte oh, Zwetschge. Ja. Mm, ja. Viel mehr finde ich jetzt aber auch nicht. Nö, aber wir können ja mal probieren. Sehr ölig. So, oder? Ja, aber ich finde, es wandelt sich recht schnell. Ich finde, der hat so ein bisschen sowas, ich will es jetzt mal staubig nennen. Ja, jetzt so hinten im so Abgang. So eine krass, ganz, ganz trockene, aber ja, so eine bisschen staubige Note. Ja, auch wieder eher. so wie der berühmte Backkakao. Ja, Backkakao trifft es ja auch ganz ja. gut. Mhm. Ansonsten finde ich, hätte ich dir nach dem Geruch ein bisschen süßer erwartet. Ist er aber nicht. Ist er nicht ist eigentlich nicht wirklich ja, Ansatz fruchtig. So, auch wieder oder? so aschig. Ja. So. Also. So aschig, rauchig und dann staubig. Also schon sehr, sehr schornsteinig. Mhm. Also der Schornstein. Also ein bisschen süßer der schon, aber auch eher so... Ja, sogar, aber wenig. Also im Geruch mehr. ja. aber mehr die, die verfliegt halt doch einfach schnell. Ja. Und ich finde im Geruch. Ähm, hat sie jetzt nach dem Probieren das auch recht verflüchtigt mit der fruchtigen Note. Ganz ich zart jetzt nicht mehr so. nicht Ganz hin hart, hin. aber eben fand ich sie sehr präsent, jetzt ist sie ja, raus. Mhm. Ja. Weiß nicht so genau. Mhm. Finde ich nicht wirklich schlecht. Finde ich ja, jetzt auch nicht so wirklich überzeugend. Ist halt ein bisschen, da haben wir wieder so immer so ein bisschen unsere Eindimensionalität. Ja, ähm, vielleicht zu so der Whisky für morgens um fünf, so an der Theke. Man trinkt noch so ein letztes unnötiges Bier und dazu trinkt man den Whisky. Den rauchigen Whisky, ja, ja hinterher. Also, ja. So. Ja. Ein bisschen aus. Dann am besten noch nicht aus dem Nosing-Glas, direkt aus so einem <lacht> Da Kann aber man auch, besser so drumgreifen. Ja, und der, ist, der ist aber auch so, weißt du, der Whisky, der im Whisky-Stammtisch relativ weit hinten kommt. Der dann immer noch so recht gut ist, aber wurde so... Die Feinluancen ja. äh, auch nicht mehr raus. Ja, also ist nicht schlecht, ist halt nicht spektakulär, ist auch nicht so mein Geschmack. Ich bin ja eher so, ähm, ja, der fruchtige, der aus fruchtige Tisch, Mensch. Der Sherry, äh, ja, Liebhaber, sag ich mal. Wobei es ja durchaus auch getaufte Whiskys mag, aber... Ich finde den äh, gar nicht so schlecht. Nee, schlecht finde ich den auch nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur nicht so ganz mein Geschmack. Ja, es fehlt halt noch so ein bisschen was. Also es ist schon so schön mit dieser Torfigkeit und äh, Rauchigkeit und auch, dass er ja relativ ja, also brennt ja auch nix und so. Nee, nee, nix, nee, stört nee. auch nix und so, aber irgendwie, also der gewisse Kick fehlt noch. Ja. Ja. Hm. Also, ja, aber ich denke, also für 35 Euro, ich weiß würde. nicht. Ähm, was ein Raucher dazu sagen würde. Ja. Ich weiß nicht, ob da das irgendwie einen Unterschied macht. Also mal davon abgesehen, dass er auch eh weniger schmecken sollte als wir. <lacht> Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Sonst haben unseren wir unseren Podcast-Sinn verfehlt. Ähm, nee, aber so, weil so ein bisschen dieses Asche hinten raus, ist schon... Ja, ist nicht mein Geschmack. Also ich finde es störend. Es ja, ist aber nicht wie Zigarettenasch. Ja, klar. Wie wenn du so ein Feuer du, hast. Ja, ja, ja schon. Aber so der Schornstein-Name ist schon gar nicht so... <lacht> äh, ist wahrscheinlich auch bewusst. Also. Ja, also es passt schon relativ ganz gut. Hm. Ähm, ja... Wo wir bei Whiskys um die 35 Euro sind, eigentlich könnten wir das auch im Podcast machen, weil wir also, ja. ja schon öfter drüber geredet haben. Und zwar äh, wurde ich darauf angesprochen, ähm, ein kleines Tasting zu machen mit so 3, 4, 5 Whisky. Alle so um die 30, 40 Euro, die so ein bisschen die Bandbreite des Scotch so ein bisschen darstellen. Mhm. Ähm, einen Whisky habe ich noch, den Springbank C. Äh, CV da, den werde ich mitbringen. Äh, den habe ich halt noch offen. Am besten wären halt, es wären offene <lacht> Flaschen, aber äh, wo kriegst du halt so, so du kriegst ja, ja keine kleineren Mengen als ja, Flaschen. Ja, ja. ist halt blöd. Äh, leider konnte mir auch der Stammtisch da nicht so richtig weiterhelfen, obwohl ich ein paar nette Angebote bekommen habe. Ja, ich habe ja... Äh, ja Also, also ich würde auf jeden Fall als rauchige Variante ist auf jeden Fall der Lafoy Quartercask. Ja. die beste ähm, Alternative ist oder die, ja, der, der beste mhm. ich werde mir das auch mal aufschreiben hier Ja. ja den äh, habe ich übrigens auch noch also ich weiß nicht, so viel ist da nicht mehr drin glaube ich aber da ist ähm, noch was schon noch ein bisschen ähm, den habe ich dir heute Mittag, du hast mich heute Mittag schon mal äh, gefragt ja. WhatsApp auch direkt genannt irgendwie ich habe halt einfach ja. so die ersten drei Sachen die, die mir in, Kopf die in den Kopf sind, gefallen dann, sind dann ja. ähm, Ja, Glenlivet habe ich auch noch genannt, so als. Ja, aber den finde ich schon wieder, also, der ist mittlerweile so ein bisschen. Ah, Der ist schon gut, aber der ist dann nichts. Okay. Nix, also so ein bisschen was Besonderes muss halt schon. Achso. Also den LaFoy, ja. ich fand vielleicht als Sherry. Ähm, äh, die, die, die hier, Glen Farcless die günstigste Apfel. Ah ja. Der ist, ist vielleicht Cherry-mäßig ja. recht gut. Um, Highland Park hatte ich noch gesagt, wobei da die Frage ist, ob mal ein zwölfjähriger Highland Park, ob das überhaupt noch unter 40 Euro liegt mittlerweile, weil wir ja, ja so assig ja, mit den Preisen angezogen das haben. Ist auch. Das ist das Problem. <lacht> ich gehe mal hier einfach auf äh, Dingens. Oh, mal so. so. Und dann, also ich finde das eigentlich ganz gut, wenn wir das gerade im Podcast machen. Vielleicht gibt es so ein paar Anfänger. Also Oder ja, stört dich ja, das? Also ich weiß ja nicht. Wir sind ja immer noch ein Whisky Podcast. Ein Whisky -Podcast. Äh, was ist denn so eine habe ich auch überlegt so eine günstige Abfüllung von GlenDronach vielleicht wenn es Oh da sowas der der ähm, ach wie den den ich hatte aber der, den kriegst du glaube ich auch nicht. der GlenDronach äh nicht ja der zwölfjährige. jährige das ist halt him ist sherry halt. Ne? aber es ist sherry aber es wäre auch dann, gar nicht so schlecht ja der 15 Jahre alte Revival der ist so der hier gerade im Top Ding ah, Okay aber äh, ja, den 15-jährigen Revival ja. habe ich ja in Luxemburg damals tatsächlich für unter 35 Euro oder für um die 35 Euro ja, bekommen schon nicht mehr. Ähm, ja der ist vor allen Dingen war der auch im Internet nicht zu dem Preis irgendwie zu haben aus irgendeinem Grund gab es den so äh, ich ja. glaube als Cherry den Glendronach mhm. äh, 12... <lacht> Das gar aber nicht so guck schlecht. guck mal gerade, was der Highland Park kostet. Highland Park, ja, das wäre ja, so der, als... Früher äh, hat man den, also früher, vor zwei, drei Jahren noch, hat man den locker irgendwie für 30 Euro bekommen. Okay. Die, ähm, zwölf Jahre alte Abfüllung, aber da hat man auch noch den, äh, 18 Jahre alten für 60 Euro bekommen und den kriegst du, glaube ich, heute nicht mehr unter 80, 85. Ja, die, Euro sind, so. die, sind, äh, die sind, die sind, relativ angezogen, angezogen, so im Preis. Ähm, Ja, Highland Park fände ich eigentlich gar nicht schlecht, weil es so diese, das ist so da ist halt kein Finish drin, weißt du, ja. das dieses... Und trotzdem ähm, ist das ein Standard, ein Klassiker, ja. sage ich mal, ja. so. und ein guter Whisky und auch ein eigener Whisky nochmal, auch ein bisschen eine eigene Region natürlich, oben die ogni äh, Inseln wobei der eh nur Highland Park und <lacht> Skapa ist da. Wo? Ah da, Highland Park, 32, 32 30, 30 Euro, dann gibt es ihn doch noch. Das ging ja auch noch das eigentlich. Muss man, glaube ich, auch demnächst noch mal irgendwie zu Weihnachten ah, ja. rumflaschen? Ja, äh, mein Lohn für meine Überstunden okay. und die, ja. dieses Whisky-Tasting wird sein, dass ich die Reste der Flasche mit nach Hause nehmen kann. Dann hätten ah, wir okay. eventuell wieder einen Highland Park. Das finde ich nicht äh, schlecht. Ja, dann hätten wir ja schon drei Flaschen quasi. ein Highland Park 12, einen Glendronach 12 und einen Lafoy Quartercast. Okay. Ähm, Und dann würde ich meinen Springbank CV noch mitnehmen. Stimmt. Ich habe übrigens gerade eine Wahnsinnsidee für ja. ein whisky event Ja. Können leider nur drei Leute trinken, denn ähm, das ganze Event spielt sich in einer zitronen ab, der 2CV ist. Und das nennt sich ja ein CV im 2CV ist. Okay. Das ist der Eventtitel. Einer muss halt fahren, der kann ja nicht trinken. Ach. Ah, das hier ist. Wahnsinn. Sind, ja, könnte man mal machen. Äh, wenn wir nächstes Jahr, äh, wenn ich mal Kapital ich mit, mit in Zintrünnen den Podcast Ende. bringen kann, äh, dann, machen hier, Auto, so. dann machen wir hier coole News for äh, whisky Whiskey-Events. Äh, in genau. Ähm, ja, aber die drei Whiskys sind doch eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja. Als Einstiegs-Tasting. Ja. Äh, wenn da jetzt noch ein Viertel dazu sollte, glaube ich, würde ich eine einfache Talisca-Abfüllung vielleicht ja. mal in den Blick nehmen. Was kostet der denn? Den kann ich ja mal optional, ja. Äh, optional rein. Dauer-Tiefpreis 20 Jahr Euro. Alter, ja, Jahre alt, ja er Ja, wenn, dann würde ich schon den 10 Jahre alten nehmen. Ja. Klassiker. Natürlich ist der... Port äh, Wufi oder yeah. wie man es das ausspricht, das ist natürlich absolut lecker. Der war sehr lecker. Ah, kostet der ist auch wieder 40 Ja, Und ein bisschen mehr, ja. Ja. Den Talisca 10 werde ich mal äh, optional, optional einfügen. Optional. Ja, der ist auch geil. Äh. Der ist doch so ein bisschen, also das halt wirklich, finde den, der, der, der, der spaltet so ein bisschen. Ja, Talisca, ich mag die Talisca, ja. Ja, ich finde die auch manchmal. gut. Ich habe auch überlegt, mir demnächst mal nochmal irgendwie da so Sonderabfüllungen, gibt ja da so Distillers Edition, was mit mm. Namen, äh, mit, mit Zahl, <lacht> äh, nicht mit Namen, mit, mit Zahl. Alles, was Rang und Zahl hat. Alles, was so. Rang und Zahl hat. Ähm. Darkstorm haben wir auch mal. Mit Darkstorm haben wir auch, <lacht> auch nicht so Probiert ja. Den 57 Nord fanden wir nicht so prall, glaube ich. Ja, ich glaube, der war nicht so lecker. Ah, hier so ein Talisca 18 Jahre, sowas mal. Gut, oder den 25 Jahre für 222 Euro. Ja. Krasser Scheiß. Ähm, gut, ah ja, das ist doch schon super. Da habe ich doch meinen Whisky-Partner hier mal gut ausgefragt. Aber die ist gar nicht schlecht, die Liste, glaube ich. Ja, ja. Dann kommt der Springbank CV noch dazu. als so ein bisschen, ja, was Maritim, also das ist ja, ja wobei, wie so ein Hafenbecken. Ja, gut, deswegen würde ich entweder den oder den Telesca nehmen. okay Also wenn du den ja eh schon hast, dann, weil ja, der Tal, ist ja auch schon sehr vom, vom Meer beeinflusst. Ja, aber der ist mal. viel, viel schärfer ja, als der anders, Springbank. Ja, anders, ja, von der Rauensee. Der, ja, der ist mehr so, weißt du, der Springbank ist, ist mehr so der Springman ist mehr so für so ein für so einen so so ein weichgespülten Pirat und äh, der Taliska ist für so einen so bärtigen mit so einem, mit so, äh, wie heißt diese Öl äh, wie heißt dieses diese, diese gelben ach so, ja, ja. so Leuchtturmwärter ja, so, okay. ja. ja. der Leuchtturmwärter der Leuchtturmwärter ja, gar nicht so schlecht finde ich auf jeden Fall ist irgendwie eine coole Idee von meinem äh, derzeitigen Chef, dass ich das mal so ja. als ja einfach so mach. Auf jeden Fall. Äh, ja, finde ich gar nicht so schlimm. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Das ja. zum Thema Whisky oder haben wir noch was zum Thema Whisky? Ich weiß oder nicht. Wir haben wir noch was zum, zum Thema, Thema Bier. Getränke. Ja. Ja, das könnten wir noch reden. Ja, gerne. Ähm, wir waren auf dem Bierfestival. Dem auf zweiten. Dem zweiten Trierer Trier Bierfestival. Ja, bei der Kraftbräu in in Olewig. In Olewig. Ja, und es war sehr fein. Es war wirklich äh, sehr letzte fein. Letzte Woche Samstag. Ja, stimmt. Am und, äh, 17. Ähm, glaube ich. 17.10. Ähm. Genau, ja. Ja, ähm, ja ich habe mich auch fürs dritte bei Facebook schon wieder angemeldet. <lacht> das nächste Woche. Nächstes ein, ja. Jahr im okay. ähm, Ja, ich fand's super. Ich auch. Also, also das äh, äh, irgendwie 5 Euro Eintritt bezahlt, hast ein Glas bekommen. Das hast du auch behalten danach. Ja. Und ähm, ja, dann hast du halt an den, da waren halt wie viele Brauereien? Zehn, zwölf so rum. Zwölf irgendwie so, glaube ich. Z zwölf ja, Brauereien, so. plus halt der Stand einfach von der Kraftboy-Brauerei, aber sonst, äh, ja. Brauereien ähm, aus ganz Deutschland, beziehungsweise auch so zwei, drei Händler, die auch Sachen irgendwie nochmal aus ähm, ein paar anderen Ländern da am Start hatten. Und da konnte man äh, dann für 1 Euro pro äh, 0,1 Liter probieren. Ja. Und du konntest auch mehr trinken, aber wenn man halt, wie wir zum Probieren hingeht, nimmt man ja nicht mehr als irgendwie 0,1 Liter. Wir haben es ja auch so gemacht, äh, dass wir, also unterschiedliche Sorten. Wir waren zu dritt Sorten, unterwegs und ja. hatten unterschiedliche Sorten und haben dann äh, probiert. Und haben deswegen jeder irgendwie, wie viel haben wir probiert? So. Ich habe schon einiges probiert. Yeah, ich ja, ich glaube so. Also war. immer drei die, pro Stand quasi. Wo ja, wir waren. waren fast an jedem Stand. Nein, ja, wobei, ja nee. Ich glaube, so an der Hälfte der Stände waren wir. Ja. Also ja. wir haben jeder, sagen wir mal, so 25 Biere Ja, probiert, können fast hinkommen, ja. Na, aber dann getrunken unter einem Liter an, ja. an Menge, würde ich sagen. Ja. Hat trotzdem gereist, ich war trotzdem tierisch angetrunken. Ja gut, du hast sagen. ja auch immer so 7, äh, 9 auch, Prozent äh, Ja, da war natürlich, ja, ja, oder sogar zweistellig zum Teil, Ja. die Stouts. Ähm, hat dann auch gereist, also es war echt dann sehr, ja, ist ja also. Äh, hatte schon ein bisschen Schlagseite. Also hinten raus war auch so ein bisschen, wir waren auch zuletzt dann bei Kraftbräu nochmal, da können wir auch ähm, nochmal <lacht> eine, eine bisschen fundiertere Geschmacksnote uns abholen gehen. Ja, ist ja jetzt zum Beispiel irgendwie bier oder so bei Kraftbräu jetzt, dem, am Ersten glaube ich, da ist auch wieder da ja. Burger, Burger-Grillen und äh, Bierverkostung, ja, ja. könnte man auch mal ins Auge fassen, ja, aber ich fand super, gerade irgendwie mal das in auch. Trier was Neues, ein bisschen was probieren, war auch gut besucht, war sehr war gut viel, besucht, viele Leute da, und wir waren schon um 3 Uhr da, es ging ja. Samstags um 3 Uhr los, wir waren dann auch um 6 wieder ungefähr, ja, passt, Äh, ja, und war super organisiert, also ja. überhaupt nichts, was irgendwie Reibungspunkte gegeben hat. Mhm. Sehr schön äh, dekoriert, sage ich mal so, alles mit so Palettenmöbeln und so Stände da ja. und so Holzspäne auf dem um Boden ausgelegt. Du hattest, was ich auch super fand, äh, Gläserspülstationen. Sehr, sehr angenehm. Das ja. ist nämlich äh, auf so Messen nicht immer der Fall. Also habe ich bei einer Weinmesse noch nicht so gesehen, wobei da kriegst du halt immer frische Gläser am ja. Stand. Da hast du also dein Glas und spülst es dann. Ist, ähm, ja. ja ähm, sehr angenehm. Mm. Ja, was immer noch also so die größte oder was immer komisch ist beim äh, andere Getränke probieren außer Wein, beim Wein hast du ja immer diese Spucknäpfe. Ja. Überall. Also ja. entweder große im Mitten des Gangs oder an jedem Stand. Mhm. Aber weder auf Whisky-Messen, wo wir jetzt waren, oder auf der Biermesse, ähm, Gibt sowas. Also ich finde das ja. wirklich seltsam, weil... Ähm, ja, eben, also... A, willst du, also kannst du nicht alles immer voll trinken? Ich meine, ne sonst wirst du halt betrunken. Und es gab halt auch Biere, die haben wir ja zwar dann noch getrunken, ähm, aber die hätte ich jetzt nicht zwangsläufig fertig trinken müssen, ja. auch wenn es nur 0,1 Liter war. So. Die waren okay, aber jetzt auch nicht so spektakulär, dass ich mir denkt dann muss ich das alles trinken, weil ja. ich weiß halt... Äh, ja, also Wobei, was mir gerade auffällt, also oft hast du dann auf so Weinverkostungen, dann kriegst du halt immer auch nur so Schlückchen. Ja. Eingeschenkt. Und da 0,1 ist ja schon, also kannst du ja durchaus als Getränk Ja, ja, klar. Sehen. Ja. Und zahlst du ja auch für? Ich glaube, beim Bier ist es halt so ein bisschen notwendig, damit du, also unter 0,1 kriegst du halt nichts in Richtung Schaum aufgebaut, wahrscheinlich ja. so ein bisschen, ist vielleicht einfach, ja. Und es hat Bier. Nee, ja, keine Bier, ey, ist auch, äh, Aber äh, Ja. Ähm, ja. Ja, aber ist halt ein, also ich gehe halt auf so eine Verkostung. Ich ja auch, ich wollte ja nicht getrunken ja. werden. Ich habe auch abends dann da gehangen und bin nüchtern geworden. Das war echt, also ekelhaft, ne? Ist richtig schlimm. Ich ja. fand es richtig, richtig ekel. Ich habe halt noch College Football geguckt bis nachts um vier und ich bin halt aber irgendwann dann so um, ja, so um 9 Uhr abends wieder nüchtern geworden. Richtig schlimm. Da geht es einem wirklich einfach elendig. Ja. Gar, Kein Wunder, dass die süß. Leute, die morgens anfangen zu trinken, da durchhalten. <lacht> nee, wirklich. Also deswegen hatte ich auch überhaupt keinen Drang, da irgendwie angetrunken rauszugehen. Aber das hat passiert, weil wir wollten halt ein paar Sachen probieren. Ja. Und ich ja, ich jetzt ja auch da. keine, keine Unmengen ja. an Alkohol. Und ich meine, also kippst ja auch nicht da alles irgendwie weg. Das nee. ist irgendwie komisch. Also hätte ja, da war halt auch viel dabei, das man gerne auch getrunken hat. Ja, also war durch, also sehr positiv... Ähm. Sehr positiv hängen geblieben, ist halt die Riegel der Brauerei. Ja. Die war wirklich sehr fantastisch. Die waren sehr gut. Und von denen ähm, hatte ich noch tatsächlich von dem äh, Simco, das ist ein äh, IPA, im IPA, hat tatsächlich nur 5%. Weiß nicht, ob dir das bewusst war. Ja, war mir bewusst, ja. aber hat irgendwie geknallt wie 10. Ja, auf jeden Fall davon. Ich hatte mir letztens ähm, im Internet ein paar ähm, IPAs bestellt, so ein Paket, und da war auch eine Flasche davon da drin. Die habe ich gestern getrunken. Ah, schön. Ja, schön. Ja, ich muss auch noch. War 0,6 Liter, hat auch wieder völlig gereicht. Da war danach... 0,6 als... Das war so eine große Flasche. Ja gut, das zieht ja, als allein. Ja, zwei Bier halt. Ne? Ja, aber ist schon... also Bei ich 5% muss sagen, Prozent jetzt, weil es nicht mehr hat als ein Maspier, aber hat komplett gereicht. Über ja, zwei Stunden klar, irgendwie getrunken, war ich äh, in Bett gegangen, habe wunderbar geschlafen. <lacht> äh, ich mache das mit Sabrina immer ganz gut. Wir teilen uns halt abends, wenn wir was probieren, ja. 0,3er Bier. Das halt ja. zum Probieren super. Weil du hast dann schon diesen... Bierdost so ein bisschen überwunden. So ja. dieses Feierabendbierchen. Aber ballerst dir halt jetzt auch nicht so eine Fernsehflasche Bier rein. Ne? Das ist halt schon... Habe ich ja gestern gemacht, weil ich gedacht habe, ja dann trinke ich es nicht morgen schon wieder, weil wenn es jetzt hätte stehen lassen, jetzt trinke ich heute schon wieder, weil wir Podcast machen, aber ja. Ja, aber... Oh, ja, ist jetzt nicht so krass. So. Klar, ich trinke jetzt auch nicht, keine Ahnung. Ja, also... Aber trotzdem, ja. Was mache ich halt allein mit so einer 06er-Flasche? Ja. ja. War aber auch ja. sehr lecker. Aber nochmal zum eigentlichen Thema zu kommen. Ja, die war sehr gut. Ähm, die Sachen von der Riegelbauer. Oh, ja. Die waren ich auch noch mal sehr lecker. Wenn ich mal zu Baren kommen nochmal ein bisschen ja. was bestellen. Ja. Ja, ich kann auch noch, äh, wo wir gerade eh bei kulinarischen Sachen sind, auch noch ein Weinmagazin empfehlen, was ich äh, mir mal gekauft habe. Mhm. Normalerweise muss ich ja wirklich sagen, bin ich nicht so der Heftchenleser. Also ich habe ja mal öfter mal probiert, auch hier, habe den Skeptiker ja mal abonniert ja. gehabt. Dem, aber irgendwie hatte ich da nie so das Durchhaltevermögen, da mal irgendwie okay. so ein komplettes Heft durchzulesen. Ja. Ähm, Ja, aber das äh, Schluck Weinmagazin, äh, das ist wirklich gut. Also ich habe jetzt so drei Viertel des Magazins gelesen. Ist jetzt mhm. nicht ultra dick, aber schon ja. solide. Kommt auch nur zweimal im Jahr. Aber es ist halt ein bisschen, ja, es halt ein bisschen anders geschrieben. Also ein bisschen, bisschen moderner, bisschen, äh, ja, bisschen andere Themen. Mhm. Nicht so, ja, nicht so ganz. Ich sag mal viele Magazine sind ja so sehr wissenschaftlich geschrieben. oder nicht, also so. Das käme ich halt bei Weinmagazinen überhaupt nicht aus. Ja. Oder meinst du jetzt allgemein? Oder auch allgemein. So, also Es gibt okay. ja so Zeitschriften, die sind so sehr... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So also ein bisschen Stock im Arsch geschrieben. Was weißt du? Also ja, ich, ja, ich weiß nicht, habe ich halt nicht so. Also ich weiß, ich hast du halt, eigentlich noch äh, irgendwie nee, Magazine? Lang immer, also ich habe immer so Phasen gehabt. Ich habe halt ganz früher äh, die Games da immer abonniert gehabt. Ja. PC Zocker war so von 13 bis keine Ahnung. 16 oder so. Dann habe ich immer Vokat gelesen. Ja, stimmt. 5, 6 Jahre, glaube ich. Dann hat mir der nicht mal irgendwie so ein Abo geschenkt. Mm, vom Haddle Magazin, HADL genau. Magazin, da, und Hinteren habe ich auch noch Elf Freunde relativ regelmäßig eigentlich gelesen. Ähm, ich kann es dir mal gerade holen. Äh. Ja. Und bei den dreien war das meiner Meinung nach nicht der Fall. Also tatsächlich, die GameStar habe ich mir ein bisschen später, irgendwie Jahre später, mal nochmal eine Ausgabe gekauft und die war echt scheiße im Vergleich zu früher. Also früher, ja. als ich die GameStar gelesen habe, war die halt echt ein saucooles Magazin und da kam es mir nicht so vor, so stock im Arsch mit. Natürlich mit allen Problemen, die halt so ähm, trotzdem in so wir testen auf einer 100% Skala Spieleheft äh, mit ja. drin sind, aber irgendwie fand ich es trotzdem immer ganz gut. Im Rock war das eigentlich auch nicht überhaupt nicht der Fall, fand ich. Dann habe ich vielleicht Vergleich einfach, zum gescholtenen Metal Hammer zum Beispiel. Ja, Metal Hammer ist halt kein dann habe ich vielleicht einfach nur das Falsche ja. gelesen. Hier ist auf jeden Fall cool. Mhm. Also einmal ist irgendwie, das Design spricht mich unheimlich an, weil alles ist auf so Mattpapier gedruckt. Ja, erinnert mich gerade irgendwie an die Elf-Freunde äh, äh, von der Aufmachung. Ja. Könnt, sehr stark. Könnte echt... Könnte gut sein, ja. ja. Und es geht halt um Sachen, die halt mich auch sehr beschäftigen, wie Wein und gutes Essen. Mhm. Ähm, es geht zum Beispiel hier so ein bisschen um, um, Koch, äh, um einen Koch, äh, der wird beleuchtet, also oder Winzer werden ja. ein bisschen beleuchtet. Es geht, gibt aber auch so kritische Artikel wie ähm, ja äh, zum Beispiel wie so ein bisschen über Trinkkultur und mhm. äh, wie man also dass, äh, halt Rausch. das halt Rauschtrinken scheiße ist und so ja. Sachen. Ja. Oder es geht um den, den typischen Steakfresser. Da gibt es auch so einen Hassartikel. Es okay. gibt ja so Leute, die... also oh, Steak essen, oh, Steak ja, essen. Ja. So Steakhouse-Leute. Ja. Ähm, ja, und aber auch ähm, nachher zum Beispiel... Hat Christoph Raffelt einen Artikel geschrieben über die Champagne, die auch sehr, ja ich sag mal, fundiert ist. Also nicht mhm. nur so ein... Also mit Bodenbeschaffenheitsbeschreibungen äh, und so Sachen. Also es ist halt eine gute Mischung aus, ich sag mal, so ein bisschen äh, ja so Eventjournalismus und ich beleuchte mhm. Weingüter, Marketingzeug und aber auch ja. irgendwie äh, sinnvollen Sachen. Und ja, macht echt Spaß irgendwie zu okay. denen. Ganz gut geschrieben. Ähm, cool. ja. ja, ich muss tatsächlich sagen, so in letzter Zeit ähm, oder so in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist lese ich halt echt keine, fast kein Magazin mehr, außer tatsächlich so auf Reisen noch. Weil da ich nicht über das Internet und sonst hat es das echt sehr, sehr stark bei mir durchs Internet. Also, ja gut, du kannst ja im Internet, Internet fast jedes, äh, halt, jeden Artikel lesen. So. Ja, klar, nee, aber auch gibt es jetzt nicht unzählig viele von, aber gibt halt einfach zu bestimmten Sachen, die mich interessieren, ja, Webseiten, die so gut sind wie halt gute Magazine. auch. Ja, oder? ist ja auch schon so, dass... Also, Was früher so ein Printmagazin war, ist heute halt so ein guter Blog oder ja, eine gute Blogsammlung. Ja, sammlung so Sachen oder also ja. Da gibt es halt unterschiedliche Sachen, ja. die halt einfach sehr gute, weil das, ich habe halt nicht mehr Zeit, so. Ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ja, ich habe halt für nicht mehr Zeit und tatsächlich in vielen Dingen ähm, interessieren mich halt einfach eher englischsprachige Bereiche und dann Die englischsprachigen Magazine müsst ihr ja in Deutschland überhaupt erstmal kriegen, beziehungsweise in Trier. Ja, das klar. Mach so. ja. ja gut, ich habe das hier auch bestellt, aber. ja. Okay, ja. Also kannst du ja gerne mal irgendwie, wenn ich Stoß habe, wenn Aber ja, ja. wie du magst. Also ich war ähm, seit langem mal wieder von einem Printmagazin. Okay. Äh, ja. <lacht> Ich Koche lese ich eigentlich regelmäßig, aber die kommen jetzt auch nicht so oft. Sie liest tatsächlich sehr oft. Die sind aber auch sehr gut und auch ein bisschen anders, weil die Artikel halt ewig lang sind. Ja. Finde ich aber auch wahnsinnig geil. Kaufe ich auch manchmal, lese zwei Artikel und stelle die ins Regal und kam sie so vielleicht zwei Jahre später nochmal raus. Weil da einfach, ja, er ist halt Geschichte und mich interessiert Geschichte halt einfach und die Artikel haben so eine sehr schöne Mischung aus erzählendem Elementen Also da wird so immer so ein bisschen auch quasi narrativ erzählt und gleichzeitig aber auch wissenschaftlich quasi ähm, ja, okay. auch ähm, Fakten und Informationen gegeben. Und das ist auch in den meisten Artikeln halt deutlich getrennt, immer so ein Abschnitt, so und dann so. Aber irgendwie so das funktioniert. Also ich kann es schlecht beschreiben, wie, aber. Wie, wie äh, also in, in Print so wie die Doku, die Deutschen, jetzt die wir ja, auf dem haben. Ja, tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Äh Und auch einfach ähm, viele Themen, weil die haben ja immer so ein ganz Thema, äh, viele zu Themen, die einfach ähm, entweder, die man nicht so kennt, so amerikanischer Bürgerkrieg war super interessantes Heft, einfach weil man dazu nicht so viel weiß jetzt als Mitteleuropäer ja. oder wenn halt Themen sehr bekannt sind und sehr prägnant äh, für unser eins jetzt so aus dem Geschichtsunterricht, dann auch eher mal mit anderen, äh, mit dem Fokus auf andere Bereiche, also Zweiter Weltkrieg ist dann halt nicht so dieses klassische, ja, und dann hier die Schlacht und da, und, sondern auch mal so ein bisschen andere Blickwinkel und ähm, Geschichten, sag ich mal. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist nicht ganz billig, kostet glaube ich 10 Euro, dafür ist da relativ wenig Werbung drin, die Dinge haben halt irgendwie 160 Seiten und da sind die Artikel haben mal 20, 25 Seiten oder so. Pro Sprach, ja, cool. Ne? Oft. Ja. Gut, du hattest noch so viele Themen, ja, was irgendwie... Stimmt. Äh, irgendwie ich, Ich muss man mal so sortieren. Was denn davon? Also, noch so richtig aktuell. Also, weil die wären halt auch schon <lacht> vor zwei Wochen schon da gewesen. Ja, wir waren halt durch, war mal, ja. durch den Traubenherbst ein bisschen. Mhm. Hm. Ja, ich habe ähm, Between the World and Me fertig gelesen von Tanehisi Coates. Ah ja, da hatten wir... Äh, also quasi Teil 2 äh, meiner... Ähm, Bücherreihe, <lacht> nee, aber ja, also... In, War das in der letzten oder vorletzten Folge? In der vorletzten Folge. Vorletzten Folge, ja. Da hat ja ähm, The Fire Next Time, äh, oder davon berichtet, und ähm, ja, Between the World and Me ist ja relativ ähnlich, weil das ja auch ein Brief an, also da ist dann halt an den Sohn, und bei dem ähm, The Fire Next Time ist ja ein Brief an den Neffen, glaube ich. Und ja, es geht auch natürlich ähm, über, über groß oder erwachsen werden, auch als, als farbiger Jugendlicher in den USA. Ähm, und ja, Tanae Coates ist halt auch in Baltimore aufgewachsen. Kennt man vielleicht aus The Wire so die ja, Ecke. Also da, okay. aus, aus den Gegenden auch tatsächlich. Da, wo es schön ist. Genau, ja. Und beschreibt es halt, am Anfang ist das schon sehr, sehr ähnlich noch. Also einfach so dieses Großwerden und diese Dauerhafte Gefahr aus allen Richtungen so und ja, diese, diese Angst auch um deinen eigenen Körper, sag ich mal. Also wohl halt eben durch äh, ja, Staatsgewalt, aber auch eben durch die Bandenkriminalität etc. Und ähm, ja, ist am Anfang, liest es echt sehr ähnlich. Die wären halt nur ein bisschen einen anderen Weg. Also bei The Fire Next Time, ähm, der James Baldwin ist ja dann in Richtung Religion Kürze ja. gegangen. Tennessee Coates ähm, geht später ähm, auf die Howard University. Die ist sehr relativ bekannt. Da sind da super, ich glaube, sind da nur farbige, ich weiß nicht genau, aber schon früh halt eben auch ähm, so, so ein Zentrum auch universitärer farbiger Kultur gewesen. Lernt dann da auch seine Frau kennen, so, wird halt. Ähm, Nicht jetzt direkt so super, der ist ja jetzt sehr, sehr bekannt als als ähm, Journalist, aber hat dann halt auch angefangen, Journalist zu arbeiten, beschreibt halt ganz viel, ne? das hat auch The Mecca, also in, in Howard, weil er da halt einfach zum ersten Mal ja auf, auf andere Farbige trifft, die halt nicht vielleicht irgendwie diese Banden ja, erfahren und Kriminalität, ja. sondern ein bisschen mehr im Kopf haben oder andere Auswege finden, an Kultur interessiert sind, da auch viele ja so Partys feiern und, und einfach so die Freiheit so ein bisschen genießen, weil man da halt raus ist aus dieser ähm, ja, aus, äh, aus den Straßen, sage ich mal, und davon sich ein Stück weit weggekommen ist. Und ja, er lernt halt seine Frau kennen, die irgendwie ähm, tatsächlich aus ein bisschen besseren Verhältnissen noch kommt und für die, zu, die zum Beispiel einfach eine Wahrnehmung dafür hat, dass man ja in andere Länder reisen kann. Also, der beschreibt halt auch, dass er das überhaupt nie als eine Option gesehen hat, ja. irgendwo hinzufahren. Und dann <lacht> der beschreibt er halt auch, wie er zum ersten Mal in Paris ist. Also, relativ spät im Buch, aber... Und, und wie der das beschreibt. Also, wie der das... Also du, Der macht es wirklich greifbar einfach, wie sich das angefühlt haben muss, das zum ersten Mal so krass zu sehen. Und diese so eine ganz andere Kultur zu sehen. Und da... Ich meine, in Paris sind ja verhältnismäßig für Europa auch relativ viele Farbige unterwegs gewesen durch die französischen Kolonien. Ja. Und ähm, ja, einfach, aber er er sagt halt, er geht so da durch, spielt halt keine Rolle, ganz so einfach, ist natürlich in Paris auch nicht, gerade mit den Vororten, aber ist halt so im, im, im Inneren von Paris und geht irgendwie einfach mal Kaffee trinken und ja, und beschreibt das alles irgendwie so, <lacht> mit so einer Sensation, die der dabei gespürt hat, dass das sehr, sehr greifbar wird. Und hat auch sehr... In, interessant wieder in Bezug dann ähm, auf mich selbst so, weil das nochmal auch deutlicher gemacht hat, ja, das ist für mich so normal. Ich bin ja, halt irgendwie Mutterleib schon nach Frankreich gereist ja. und überall mal hingefahren. Ja, zwar nicht überall in der Welt, aber ich man so kam viel, ja schon mal rum. Ja, so, ja. genau, einfach. Und ich habe das ja auch immer als Möglichkeit gesehen. Ich habe das auch immer als Möglichkeit verstanden, zu sagen, nee, ich will gar nicht äh, Sü Südostasien. Interessiert mich ja nicht. Interessiert mich ja auch heute noch nicht irgendwie, aber dass ich überhaupt die Möglichkeit sie oder die Möglichkeit ablehnen kann oder sagen will, das interessiert mich nicht als Möglichkeit, aber ich habe die überhaupt ja. so ist ja war wieder sehr sehr eindrücklich irgendwie und dann geht es halt auch noch so ein bisschen also einer der, der Leute die er halt so am Rande sag ich mal kennenlernt in Howard ähm, der wird halt irgendwann auch von von bestürbt halt auch durch Polizeigewalt und ähm, dann hat er so ein bisschen eine Parallele aufgebaut. Der hat ja auch einen Sohn, an den er den Brief schreibt und der hat halt ähm, ja, in, in Bezug auf eine von den äh, Gewalttaten der letzten Jahre, da sind ja zahlreiche junge äh, Farbige auch ähm, ermordet worden durch die Polizei und an dem einen Punkt merkt halt auch der Sohn irgendwie, ja, okay. Also hier ist halt, äh, läuft halt was falsch. Ja, also ja. da kommt, ja, wird er das wird halt so beschrieben, ähm, er entwickelt so ein Bewusstsein dafür, für die eigene Situation auch, obwohl der Sohn ja jetzt auch schon nicht mehr in der Straße groß wird, sondern halt irgendwo in Puckeln oder so. Also, ja, aber ja. trotzdem ist er da immer irgendwie muss genau, wahrscheinlich das nimmt einfach sich nicht damit aus. rechnen. Genau, ja. es nimmt sich auch nicht aus. Und da hat auch die Parallele, weil der... Ähm, der Kerl, von dem der Taney sich erzählt, der in Howard mit ihm war irgendwie oder den er da auf Partys mal zufällig gesehen hat, der kam halt auch aus einer Doktorenfamilie. Die Mutter von ihm war irgendwie Doktorin und irgendwie krass und Yale oder so. Also auch der, also der war jetzt nicht der typische äh, farbige aus, ja aus der, der Gangster-Typ, Gangster-Typ, ja. sondern irgendwie ja, es hat auch so aufgegriffen worden und ja. Das ist ganz viel, ganz, äh, viel ganz, ja. ganz viel, ganz viel, Ja, aber da ist auch noch so ein bisschen eine Parallele und, und die adressiert er auch. Und er spricht halt ganz viel ähm, vom Struggle, wie, wie übersetzt man Struggle? Also ja, so ein, so ein, sag ich mal, ein ewiger Kampf irgendwie, der, dem, der, ja, wo er auch seinem Sohn Nale dem kannst du nicht entkommen. Also der wird einfach immer für dich präsent sein. Er wird immer für dich da sein. Du musst halt damit umgehen, um die Welt auch nehmen zu können, wie sie ist, und irgendwie die Welt für dich selbst erschließen zu können. Und du kannst nie, niemanden, niemand kann dir den abnehmen. Kein weißer kann irgendwas dafür tun oder auf eine Veränderung, die kann nicht irgendwie so einfach kommen. Du musst wirst halt immer damit irgendwo leben und umgehen müssen. So. Ja, so grob. Also es ist sehr, sehr interessant. Gibt, man sollte es einfach selbst lesen, dann muss man sich, sich meine komischen äh, Zusammenfassungen äh, hier anhören. Ist wahnsinnig interessant. Also für mich, keine Ahnung. Einfach, weil es so, eine, so ein Punkt ist. A, interessiert mich es natürlich einfach. Ähm, aber B, weil es halt auch irgendwie so... in Bezug gesetzt zu mir selbst und zu meinem eigenen Großwerden und Erwachsenwerden. Ja, klar, wir hatten es schon äh, irgendwie... Ja, Man hat, also oft denkt man, also, oder ich denke mal oft so, also ist zwar irgendwie so eine Floske, aber so eigentlich haben wir es schon ganz gut. So, ja. Also du hast schon so... Mhm. Also... Ja. Natürlich gibt es vieles, was wesentlich besser laufen könnte in unserem Land hier aber eigentlich geht es uns ja schon Richtig. ganz gut. So. Also so ein, der eine Punkt, dann kann ich direkt einen Schwenk machen in, in das nächste Thema, sage ich mal, weil mir irgendwie in letzter Zeit ganz oft über den Weg gelaufen ist so im Internet und gerade bei Leuten, die im Internet irgendwie präsent sind ja. ähm, und da irgendwie auch was machen, Podcast oder irgendwas anderes, fand ist mir einfach in letzter Zeit sehr oft über den Weg gelaufen, dass Leute halt irgendwie äh, sich quasi geoutet haben, dass sie Depressionen haben oder ähnliches. Ja, das stimmt. Also irgendwie, ja, einfach sehr ja. präsent. Also es war mal ein Thema bei den Rocket Beans, äh, da hat der Simon ist, so ein bisschen auch Andeutungen ja. in die Richtung gemacht. Dann der Sven Menke hier, die der Folge, hat mit dem mit die Folge, im, im die Ball übrigens sehr krass. Rind Podcast Kann ich sehr macht die ist sehr sehr mal gut. Mal zu hören, die ist echt heftig. Ähm, dann hatte der, ich glaube der Julian vom, vom Rumblepack podcast ähm, auch so ein Videospiel-Podcast, unter anderem mit dem Max vom Radio-Nukular-Podcast, hatte auch dazu was Längeres geschrieben, irgendwie als letztens Mental Health Day war. Ja, ja und irgendwie, auch da habe ich dann gemerkt, auch in der Hinsicht habe ich einfach ganz viele Möglichkeiten. Also, unabhängig von dem, die ich eh habe, durch den, mein gesellschaftliches Umfeld, auch dadurch, weil Ja, keine Ahnung. Man steht irgendwie, gerade wenn einem das so oft über den Weg läuft, irgendwie, man wacht ja auch mal morgens auf und denkt, oh, das ist irgendwie Kacke, ja, hab ich klar. jetzt halt nicht so Bock. Ja. Irgendwie, aber und dann denkt man auch so, oh krass. Keine Ahnung. Und so, du hörst das so oft und denkst so, geht's mir eigentlich ähnlich. Vielleicht so. Man, ja. man fragt ja. sich das einfach mal so. Und da habe ich halt auch gemerkt, nee, überhaupt nicht. Nee, weil überhaupt ich denke mir nicht, so, ja. oh, ich bin halt nicht motiviert was für die Uni zu machen, weil ich will mich lieber mit dem oder dem oder dem oder dem, ja, dem auseinandersetzen. Ja. Also weil ich ja eigentlich morgens aufwache und denke, oh, ich kann, es interessiert mich so viel. In der Welt ja, ist so viel. Und das Fall, ist eigentlich ja. Ja, ist genau das genaue Gegenteil so. Ja. Also oder vielen von dem, was ich jetzt in dem Zusammenhang gehört habe, depressiv geht es ja auch einfach so, die haben keine Motivation mehr für gar nichts. Mehr. Für gar ich habe nicht, vielleicht ja. mal keine Motivation, weil ich mehr Motivation habe für, für was anderes. anderes zu machen, ja? Aber ja. manche Sachen müssen halt einfach gemacht werden. Ja. Und auch da habe ich dann einfach wieder gemerkt, so ja, auch dahin habe ich äh, bisher, sage ich jetzt mal, ich keine Ahnung, wer weiß, ich will es jetzt nicht hoffen, klopft dreimal auf Holz, äh, keine Ahnung, ja, aber, aber bisher also, einfach so, ja, kommt, ich war halt ja, eigentlich schon. morgens auf und denke, oh geil, ey. Ich freue mich schon auf Sachen, die ich an dem Tag machen kann. Jeden Morgen, jeden Morgen. Also es geht mir nie anders. So, ja, und ist das ist einfach auch sehr, sehr, sehr viel wert. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Äh, weiß nicht, also ich hatte halt dieses Jahr viel mit der Arbeit zu kämpfen so, dann ist schon mal echt schwierig, mhm. wenn du aufstehst und so denkst, oh, scheiße, jetzt muss ich schon wieder auf die Arbeit und äh, so, und ist in den letzten Wochen echt super geil, ich habe zwar wirklich ja. sehr viel gearbeitet, aber mal wieder aufstehen mit so einem, boah geil, ich gehe jetzt dahin arbeiten und mache das ja. und das ist ultra cool und äh, das ist schon äh, viel ja. wert, wenn man irgendwie nicht mit so einem mit so einem Negativdruck ja, sag ich mal, ja. aufsteht, sondern ähm, irgendwie einfach so befreit. Genau. Und eine Stunde später. <lacht> das ist schon geil. Ja. <lacht> also. Äh, ja, ja. ja, ja ist ich schon. Sag, bei mir äh, ist es halt einfach auch so, ich hab halt irgendwie, ich hab ja auch mal, das hab ich glaube ich auch irgendwann mal meinem Podcast erzählt, ich hab ja irgendwann auch mal für mich entschieden, ich mach immer genau, also freizeitmäßig, ja. mache ich einfach immer das, worauf ich gerade Lust habe. Egal, ja. ob ich jetzt das Spiel, was ich gestern für 60 Euro gekauft habe, heute nicht weiterspiele, weil ich ja, gerade ja, keine Lust ja. drauf habe. Nur weil ich die 60 Euro gestern dafür ausgegeben habe, heißt das nicht, dass ich heute, wenn ich mehr Lust auf was anderes habe, das Spiel weiterspielen ja, muss. Ja, weil da habe ich früher manchmal so ein bisschen gehabt, dann habe ich so krampfhaft Sachen zu Ende gespielt oder so. Ich habe mir zum Beispiel Metal Gear Solid gekauft. Ich habe das jetzt vielleicht 10 Stunden gespielt. Ich werde das nicht zu Ende spielen. So. Ja. Ich werde das demnächst beim GameStop in der 999 eintauschen. Einfach so, weil es ich da habe gemerkt, Spiel, ist nicht mein Spiel, ja. rockt mich nicht so weg und die Zeit, die ich mir da mit anderen Sachen mich auseinandersetzen kann, so viel wertvoller als die in Anführungszeichen ja, 60 Euro, die ich dann und für immerhin ja auch zehn Stunden, da hat mich ja, ist ja auch egal, aber ja als das Geld, was da vielleicht in Anführungszeichen verloren geht. Und so. wir sind ja schon mittlerweile in einem Alter, sage ich mal so, äh, oder haben so viel Verpflichtungen, dass man halt die Zeit, die frei ist, schon irgendwie ja. qualitativ nutzen Stimmt. sollte. Ja. Muss, also muss es immer so ein bisschen, also das merke ich bei mir manchmal, dass ich in so eine äh, Freizeitaktivitätsstress Stress. Kommt, mhm. Weil ich denke, oh, das ist geil, das muss ich noch machen, das ja. ist geil, das muss ich noch machen und äh, genau. wie ich jetzt zum Beispiel, musste ich halt dir einfach ein paar Mal absagen, ja. obwohl ich super gern einen Podcast, aber wäre einfach zeitlich, hätte nicht funktioniert mhm. und äh, ist halt auch für mich ein bisschen schade, weil ich sage nicht gern ab und ich mache gern irgendwie alles, was mir ja. Spaß macht, natürlich, aber manchmal muss man dann auch sagen, ne ich will halt auch nicht irgendwie so ein Freizeit-Burnout, weil ich mir ja. irgendwie denke, ja, dann muss ich noch laufen gehen, dann muss ich Podcast machen, dann genau. muss ich irgendwie noch im Internet irgendwas raushauen, dann will ich eigentlich auch noch was lesen, will klettern gehen und noch was zocken und noch irgendwie Serien gucken und es äh, geht mhm. halt nicht. Ja, Irgendwann ist halt auch mal gut. Genau. Bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, oder in letzter Zeit oft dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, oh, heute kann ich eigentlich nur noch mal ein, zwei Stunden lesen. Und dann hab ich, war ich in der Situation, jetzt hätte ich Zeiten abgedacht, nö, eigentlich habe ich mehr Lust, Videospiele zu spielen. Ja. Dann habe ich gezockt, fertig so. so hab ich, also ich habe zum Beispiel, wann war das? Irgendwie letzten Samstag oder so mal einen Tag frei. Also ich hab jetzt. Dann warst du Bier trinken mit uns. War Bier trinken, aber ich habe morgens einfach, keine Ahnung, habe ich einfach Podcast gehört, so viel nachgehört und so einfach ein bisschen dumm Zeug wo man mhm. nicht irgendwie dabei sein muss, sondern mhm. einfach so ein bisschen Kopf auf Schalt spielen und, und das war saugeil, weil ich das ewig nicht mehr gemacht habe und äh, ja, manchmal muss man einfach so ein bisschen entschleunigen und einfach mal so ein bisschen ja, die Handbremse ziehen. Und, auf jeden Fall. Äh, muss man auch irgendwie, ich finde, muss man in der heutigen Welt auch viel mehr Augenmerk drauf setzen und so ein bisschen ja. auch, also Hat, glaube ich, aber auch wieder was mit Möglichkeiten zu tun, weil ja. wir einfach heute so viele Möglichkeiten haben, was wir ja, machen können. Ja, man hat echt super viele Möglichkeiten ja. und dann ist man ja auch schon ja. immer so ein bisschen, also du kennst das, glaube ich, ich bin da auch, am meisten auch schon immer so ein bisschen kompetitiv so, weil ich will auch, was meine Freunde an Serien gesehen haben, will ich auch gesehen. Ja, gesehen haben. stimmt. Was, äh, Irgendwie bisschen, ja. so andere mir empfehlen soll ich lesen oder so muss ich gelesen haben und mit dem Zocken auch und also ja. man kommt schon so ein bisschen unter Freizeitstressdruck und davon muss man sich einfach los sagen wenn halt keine Ahnung ich meine wir gehen halt arbeiten du halt an der Uni ja. arbeiten beziehungsweise studierst Und also geht halt nicht, dass man wie damals irgendwie sechs Stunden am Tag Serien guckt ja, und dann noch zockt richtig. dabei. Und, richtig. Und keine Ahnung, Leute, die jetzt vielleicht viel zocken, die machen halt dafür andere Sachen nicht. Ja. Und äh, man Ey. muss sich da so ein bisschen einfach seine Prioritäten anders setzen ja. beziehungsweise einfach nicht so verrückt machen lassen. Richtig. Äh, Kriege ich mit, also... Habe ich früher auch viel stärker gehabt. Mittlerweile ja. habe ich echt... Bin ich so, auch gut am Runterfahren. Hatte ich auch. So. Ich Wenn auch. mir noch ein, irgendeiner einmal sagen wird, guck endlich Piggy Plain, das ist so, so, ist so gut, so gut. Fickt das einfach wirklich, ey. Ist <lacht> mir sowas von egal, ey. Da habe ich gerade Jeder guckt, weißt du? Ja. Serien sind ja das Dummste überhaupt. Da denkt immer jeder, das ist so eine mega geile Serie. Nee. Also... <lacht> <lacht> Kann ja sein, dass sie gut ist, so. aber ja. wirklich in den letzten paar Jahren gab es so wenig Szenen, die wirklich so geil waren, dass sie jeder gesehen haben muss. Wenn ich finde auch so, der, der, ich immer, der große Szenen... Äh, guck dir unbedingt House of Cards an, dann denke ich mir so, oh, wirklich, hm, überleg so, und dann guckt die Person, zweite Staffel, dritte Staffel und sagt, oh, die dritte Staffel wird schon eigentlich nicht mehr so gut, dann weiß ich schon, danke, ja. alles klar. Zum Glück habe ich niemals damit angefangen, House of Cards zu gucken. Ich habe auch, glaube ich, alle geilen Serien, die man gucken muss, habe ich gesehen. Also ja, so, so ein bisschen. Es also, also gibt schon halt so. also wenige so, wirklich ja. völlig überragende sehen und dann noch ein paar, die einem persönlich am Herzen liegen. Ja. Dann gucke ich halt mittlerweile einfach lieber so. auch mal nochmal einen Film oder ja. mittlerweile ich, ich lese halt auch einfach ganz gern so, auch wenn ja. ich wenig Zeit dafür habe. Aber jetzt lese ich halt zum Beispiel das Magazin, das macht mir unheimlich viel Spaß und Ab und zu hört man auch noch mal ganz gerne einen Podcast oder ab und zu hockt man auch einfach nur mal da und macht einfach mal nix. <lacht> ja. So oder, oder. hört Musik. Oder hört Musik. Das kommt bei mir auch immer mehr Hast du zu kurz. Mehr Ist schwierig ähm, einfach. Äh, ja, ich bin aber auch einfach gerade froh, dass ich einfach mal wieder gern auf die Arbeit gehe und ja. da selbst zwar lang bin, aber gerne lang bin. Oder mich zum Beispiel freiwillig für morgen, also wir nehmen jetzt gerade einen Freitag auf, für morgen gemeldet habe, ich gehe morgen freiwillig arbeiten so. Äh, <lacht> <lacht> <lacht> ah! äh, <lacht> yes. Ja, ist halt auch mal irgendwie ganz cool. Ja. So, dass man, äh, ja. ja. Und irgendwie. Ja, habe ich auch letztens irgendwie durch einen Podcast drüber nachgedacht. Ähm, gibt ja auch so. Ähm, Weißt du, dann, wenn irgendwann noch so Kinder dazukommen, dann gibt es dann auch noch so diese kompetitiven Moden zwischen den Eltern. Wer hat seinem Kind das geilste Wochenende abgeliefert? Weißt du, so mit den geilsten Sachen gemacht. Hat ähm, der Echt? der Easy Living, äh, das ist der Typ, der die Hörsuppe macht. Okay. Wie heißt denn der richtig? Ich weiß gar nicht. Und der Hoaxmaster, die haben auch so einen Podcast. Und da hat der Typ drüber geredet, der hat auch halt Kinder und dann Die müssen halt auch irgendwie mal lernen, so am Wochenende ist halt nicht nur Action und geiles Freizeitprogramm, sondern man muss halt auch mal nichts machen. So. Weil man kann halt auch nicht immer so und dann gibt's halt irgendwie. ja gut, die Eltern von den anderen Kindern, die werden dann krasse Wochenenden abliefern und dann bringt aber nichts, wenn deren Kind heulend heimkommt, weil mein Kind die verprügelt. Ja, aber also kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann so, ja, ja ich war gut. mit meinem Kind da und da und ich war da und da. Ja, und eigentlich hat hey. er hat halt auch gesagt, dem kleinen Jungen ist halt scheißegal, ob du hier um die Ecke im Wohnblock zwei Stunden mit dem auf den Spielplatz gehst oder in so einen super Spielplatz, in Hallen Ding. Hauptsache, du hast halt Zeit mit deinem Kind. Ja, dem so hat das Leben halt nicht nur Highlights. Ist nicht immer ja, nur ist geil. halt nicht immer... Und genau das führt ja eigentlich dazu. Wenn du jedes Wochenende auch mit deinem Kind Action machst, dann kriegt dein Kind ja auch schon von vornherein beigebracht, dass immer irgendwas Geiles passieren muss. Ja. Und nicht Mama einfach daheim sitzen kann und sonntags mit dem Papa Football gucken kann. Ja, ja. Und vor allem, keine Ahnung, das Kind muss ja auch lernen, irgendwie mit sich selbst Zeit zu verbringen. So. Ja, aber also, ganz... Sag ich mal. Ja, das ganz im Ernst. Meine Eltern haben gar nicht so krass viel geilen Scheiß mit mir gemacht. So. Also, ja, ich meine, ab und zu mal so auf eine Burg fahren. Das sind auch Kindern ist... ultra krass zu viel. Also, ja. ich da, hä, wer macht denn? <lacht> ja, es gibt doch also, kennst so Helikoptereltern. Ja, gut, aber das sind ja hoffentlich Leute, mit denen ich nicht so viel zu tun auch habe. Hoffentlich, bitte, ja. Ja, also. Ähm, ja, wie hat heute ein Kumpel noch zu mir gesagt, kann halt auch nicht jeder Abend legendär sein, weil sonst würden ja keine legendären Abende mehr geben. Auf jeden Fall. Ja. Ist auch so. Es muss ist auch, auch so. Abende geben, wo du irgendwann denkst, komm, da kann man irgendwann aber auch besser früher heimgehen als... Früher, ja, früher ist man immer auf so scheiß Abende noch länger geblieben. Genau, mal so. weil könnte ja, ja noch da, geil werden. Ja, ja. könnte er noch was Heute verpassen. kann man einfach sagen, nee, Abend ist kacke. So. Ja, Ich da gehe jetzt einfach um Elf ins also, Bett. Selbst wenn der bei jetzt schon so kacke, da, ja, der ja. rockt mich jetzt auch nicht mehr weg, der Abend. Ja, Dann gehe ich jetzt halt einfach um Elf ins Bett, bin halt morgen fit. Irgendwann besser, oh, ja. ja. Aber im Alter ändert es eh viel. Ja. Ich war heute richtig froh. Ich habe heute die ganze Bude bei uns sauber gemacht, alles gestaubt, gestaubsackt und so, gewaschen und alles so. Irgendwie schon auch ein gutes Gefühl. Das ist doch nicht. Passiert aber. Scheiße, war. ne? Konnte ich <lacht> aber gut beim Podcast hören, muss ich dazu sagen. Ja. Das ist das Gute deswegen ist übrigens staubsaugen die aller aller aller schlimmste Hausarbeit, weil dabei kann man am aller schlechtesten. Das gibt's ja aber so wohl Staubsauger, die keinen Geräusch mehr machen. Ja. ja. Ja, aber stimmt echt, früher weißt du so, ah ja, zweimal am Abend äh, zwei, zweimal äh, zwei Abende am Wochenende weggehen und irgendwie Club und auf jeden Fall irgendwie was erleben und Party und heute so ja, freitags gehe ich irgendwie um halb elf ins Bett, dann habe ich wenigstens... ja ne, aber auch wenn ich samstags ja. frei hätte, weil dann habe ich irgendwie Samstag wenigstens morgens noch und habe den ganzen Tag ja. Freizeit. Ja, stimmt schon. Und dann mache ich Samstag vielleicht irgendwie sowas Lockeres, damit ich Sonntag auch noch Freizeit habe. Ja, und dann muss ich Sonntag aber auch früh ins Bett, weil ich Montag arbeite, weißt du so. Ja. Ja. Ist bei mir nicht ganz so extrem, weil ich nicht arbeiten muss. Aber ja, gut, aber... Äh, Trotzdem, ja, aber du gehst ja auch. auch nicht irgendwie nee, ich nicht, Freitags, ich Donnerstags auch in Metro, Freitags nee. auf eine BG-Party und Samstag auch nochmal im Club feiern. Oder so. Nee, Was das ist ja auch nicht. nicht. Also Ist ja schon irgendwie... Nee, Also, also im Sommer ja eh schon nicht, weil ich Freitags Freitagsabends Training habe und dann am Müd bin und Sonntags Spiele hab, aber <lacht> ja. das habe ich auch gedacht, nach, nach der Saison habe ich so gedacht, oh, wenn Winter ist, kann ich wieder voll viel weggehen und voll viel machen. So krass ist jetzt auch nicht. Aber immerhin kann ich jetzt immer auf die Buspecher kommen. Ja, das ist auch geil. Ja. Ist übrigens am 7. November, geht es weiter. Äh, ja, worauf ich noch mal Bock hätte, was man noch ein bisschen mehr etablieren könnte, sind halt noch mal so zusammen, gesellige koch wein ja. so. Das so, Das ist mein neues in club gehen. <lacht> kann, kann ja kann ja auch heftiger sein. Ja, ich muss ja schon sagen. Stimmt. Kann, kann ja also so so zweimal, also so alle zwei Monate auflegen auf der Buspecher reicht, so Partymäßig völlig ja. so Clubmäßig so ab und zu mal noch eine WG Party wäre mal noch geil aber das stimmt aus dem Alter sind wir halt einfach raus glaube ich. kann man einfach mal samstags wenn man Bock hat durch die Stadt gehen irgendwo eine Party. Ja, dann klingelt man einfach Hallo hey, wir haben noch Bier wir müssen nur so ein Alibi Sixpack mitbringen ja stimmt Nimmt glaub, wir jeder Student ja und dann noch eine Flasche Hugo für die Girls und dann ja. liegen die uns schon zu Füßen wow Wahnsinn Wahnsinn gut gut Sag mal, ja mal Pause. Gib Plattbau Review nächste Woche. Was so nächste Woche? Ja, so, ja. ich jetzt hier nochmal mal groß aushole, aus ja, war eigentlich glaube ich auf Platz 1 meiner Prioritätenliste für heute, aber okay. Ja, aber, wir haben aber auch schon man muss auch einfach im Podcast geredet, ja. mal über die Themen reden, wie man, auf die man Lust hat. Ja, gut, schön, äh, ja, fantastisch. Gut, ja, dann bedanken wir uns wie immer bei allen Zuhörern. Absolut. Ganz besonders nochmal beim Olaf. Genau und sagen ganz hoffnungsvoll bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.